Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la la sharika lah wa la ashhadu lah. abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad <coughs> kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Rabbishrah li sadri washrli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita berkumpul lagi InsyaAllah uh, malam ni uh, menyambung kelas pengajian kita uh, Berkenaan dengan kitab Usul Akidah uh, Min, usul Aki, Ahli, Ahli ah, okay? Min Usul Ahli Sunnah Al-Jamaah Min Usul Ahli Sunnah Al-Jamaah Di mana kita uh, sedang bincangkan itu sampai uh, kita dah habiskan Pada Muqaddimah Demikian juga uh, ya, pada bahagian apa bahagian uh, uh, usul yang pertama eh? usul yang pertama Bagi uh, Ahli Sunnah Al-Jamaah Ini kita kata bahawa usul pertama tersebut kita bincangkan hari tu Allah oh, Alhamdulillah Dia melangkumi rukun iman yang enam perkara okay, Enam perkara eh Baik So hari ni insyaAllah kita akan sambung uh, Al-Asluh Thani 25 eh Al-Asluh Thani Usul yang kedua Daripada usul Ahli Sunnahul Jamaah adalah uh, Al-Asluh Thani uh, Al-Imanu qaw qawlun wa amalun wa itiqadun Yazidut bita'ati Wayangkusu bil maksiyati Iman adalah kata-kata Adalah kata-kata Perbuatan dan itiqad Ia akan bertambah dengan ketaatan Dan berkurangan dengan maksiat okay. Dikata min usul Ahli sunnati wal jama'ati Yang antara usul ahli sunnati wal Jamaah adalah Annal imana qawlun wa amalun wa atiqadun Iman adalah kata-kata uh, Juga amalan uh, Itu perbuatan Serta kepercayaan dalam hati okay. Dia bukan hanya salah satu di antaranya Sahaja Bahkan iman dalam uh, istilah ahli sunnah yang difahami adalah dia, dia kerana dalil-dalil yang datang. Ia adalah kata-kata. Ia adalah perbuatan. dia juga adalah uh, yang tiqad dalam hati. Okay. Uh, Yazi dia bintang uh, wa, uh, wa hati wayang kusul bil maksiyati. Yang ia bertambah dengan ketahatan. Berkurangan dengan maksiat. Uh, falaisal imanu qaulan wa amalan duna' tiqadihi. Maka bukanlah iman itu kata-kata dan amal tanpa mempercayainya. Tanpa ikhtiqat dalam hati. Ya'ana hadha iman orang umumunafiqin. Ini iman orang munafik. Orang munafik zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Amalan mereka mesti buat. Uh, Isytihar sebagai seorang, uh, seorang beriman. Uh, kena percaya kepada Nabi. Percaya kepada Allah Ta'ala. Percaya hari akhirat. Tapi mereka. Uh, dan juga dalam amalan, amal. Mereka salat juga. Walaupun kena malas-malas. Cuma ikhtiqat hati mereka tidak ada. Macam tangan dia kan. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر و ما هم بمؤمنين ada kalangan manusia yang mengatakan kan beriman kepada Allah di hari akhirat kan tapi mereka tak beriman pun mereka tidak beriman gitu Dia kata walai dia ini adalah iman orang munafik yang iman perbuat dia punya perbuatan ada kata-kata ada tak ada taqot okey kemudian walaisa huwa wa mujaradul ma'rifati biduni qaulin wa amalin ni juga Aa, tidak juga iman uh, kepada Allah Ta'ala Atau iman dengan ruku iman yang kita ada tu Semata-mata Pengetahuan atau pengenalan Tanpa, tanpa, tanpa, tanpa Semata-mata pengenalan Yang ni Kenal Allah Kenal Rasul Kenal para malaikat Tapi tak ada kata-kata tak ada amal Tak ada kata-kata Tak ada amalan ha, Tak ada Ini tak boleh cakap hada imanul kafirin al-jahidin Kerana ini adalah iman orang yang kafir lagi apa yang menentang menentang untuk beriman tapi mereka akan uh, mengaku apa mengakui bahawa uh, apa apa dia, dia akan kata bahawa uh, apa uh, kepercayaan mereka percaya Tuhan tu ada percaya Tuhan tu ada tapi kata-kata uh, untuk mensyihahkan Allah taala hanya Tuhan yang satu demikian juga amal uh, di, di atas tuntutan yang hendak oleh Allah taala tidak ada di mereka ini iman orang kafir yang menentang qala taala tuhan taala al-quran ta dan surah al-namlu menjelaskan tentang Uh, si iman orang kafir ni. Tapi ini yang ditunjukkan ni kepada Firaun dan juga pengikut-pengikut dia. Allah tanyakan Dan mereka menentang terhadapnya terhadap menentang terhadap apa terhadap apa mukjizat Musa tunjukkan menentang terhadap bukti-bukti Allah Taala. Namun wastaqanat ha anfusuhum zulman wa ulwa. Namun yakin hati mereka terhadapnya. Diri mereka yakin ia adalah benar. Tapi mereka menentang Uh, Terang-terangan kepada bukti-bukti uh, berkenaan Kenapa penentangan terbuat? Zulman wa'unua kena zalim dan juga meninggikan diri So, diorang ada dari, dari mereka ni Kita panggil apa? Kepercayaan dalaman Tapi tidak ada Kata-kata tak ada perbuatan Kepatuhan tidak ada Pengakuan tidak ada okay? Baik Surah Al-An'am, ayat ke-33 Qadna'lamu innahu layahzunukalladiyakulun Sungguhnya kami telah tahu, kami mengetahui hai Muhammad Okay bahawa sungguhnya benar-benar menyedihkan kau Apa mereka katakan Sebab cercahan yang diberikan oleh musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW dia ada berat Nabi diberikan uh, pergelaran sebagai Al-Amin Sepanjang hidup dia, tak pernah Dia pernah uh, didustakan Satu hari lepas dia dapat wahyu, orang kata dia penipu kan? Okay Pembohonglah, al-sihirlah dan sebagainya Gila lah Maka orang tak kata Qadna alam innahu la yahzunka allazi yaqulun sungguhnya kami telah tahu kami mengetahui sungguhnya benar-benar menyedihkan engkau apa mereka katakan fa innahum la yukathibunka sungguhnya hai muhammad jangan kau sedih kerana mereka bukan dustakan kau walakin ad-dhalimi nabi ayati llahi yajhadun tapi yang kau nampak tu penentangan yang berlaku tu adalah orang-orang zalim terhadap bukti-bukti Allah mereka menentang Penentangan itu bukan sebab mereka tak percaya en kau, tapi mereka tak nak terima akan kebenaran. Maksud Maksudnya dia tahu benda itu benar tapi mereka tetap lawan. Waqaalata'ala nafirman dalam Al-Quran dan surah Alang kabut Alang kabut ya. Ayat yang ke uh, 38. 38. Memang kecil sikit ni. Okay. ok 38 orang yang tekan Okay. Ya. Wa 'adam wa tsamud 'ad dan samud wa qatabayyan lakum mim masakinihim gitu telah nyata kepada kalian di beberapa tempat-tempat tinggal mereka. Wa zayyanahum syaitan a'malahum. Dah mempilihkan syaitan akan amalan-amalan mereka. Nampak ada apa jadi pada kaum 'ad kaum samud? Kampung mereka ditinggalkan. Fasad dahum 'an dan dilalu dia, uh, syaitan menyekat mereka daripada jalan. Wakanumustaw sirin sedekat mereka dapat lihat dengan terang-terangan. Mereka sedar tentang kaum tersebut punya nasib. Tapi kerana, uh, itu lah dari tak timbul kata-kata, tak timbul perbuatan untuk beriman. Okey. Jadi so, kita ada dua dah lah. Yang pertama tadi, uh, iman yang ada perbuatan, ada kata-kata tapi tak ada etikot, munafik. Betul iman, yang ada i'tikad tapi tak ada kata-kata tak ada perbuatan ini ini orang kafir yang menentang. kemudian yang ketiga walaisal imanu i'tiqadan faqat au qaulan au i'tiqadan duna amalin dan bukan juga iman itu kepercayaan semata-mata ataupun kata-kata dan juga i'tikad tanpa amal amal tak buat tapi kita kata kita beriman ha nah, ni ni adalah alian hada iman Ini adalah iman murji'ah murji'ah ni eh uh, yang panggil irja' daripada kataan arja' ayu irja'an fa murjion murji'ah ni kumpulan yang menangguhkan amal uh, selepas daripada uh, selepas daripada iman dia tak nak beriringan iman dengan amal dan beriringan iman dengan amal okey jadi apa sedangkan wallahu ta'ala kathiran ma yusammil amala imana selagi Allah Taala banyak kali menamakan akan amalan-amalan sebagai iman Allah Taala telah Ta Quran dan surah Al-Amfal ID ID 24. ID 2 dan 4. 4 orang yang tekan 234 eh. Orang yang tekan innamal mu'minunalladheena idza dhikrullahi wajilat qulubuhum. Hanya sesunya orang beriman itu orang yang bila sebut nama Allah Taala akan gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alayhim ayatuhu dan dibaca oleh mereka ayat-ayat Allah Taala zadathum imana bertambah mereka iman. Wala robbihim ya tawakalun. Kepada tuhan mereka akan bertawakal. Orang beriman itu adalah orang yang disebut nama Allah Taala ada gemetar hati mereka. Dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah Taala bertambah iman mereka dan mereka bertawakal. Tiga perkara eh orang beriman itu dipanggil dengan beriman kerana itu siapa mereka? Alladina yang beriman ini, Alladina yaukimuna salatat. Wa mimma razaqna hum Orang-orang yang mendirikan solat dan daripada apa kami riski mereka mereka infakkan, belanjakan. ولئك هم المؤمنون itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Maksudnya iman yang ee akidah uh, beriringan dengan kata-kata dan beriringan dengan perbuatan. Bukan hanya setakat kepercayaan sahaja atau kepercayaan dan kata-kata sahaja, amal tak ada. Okay. Dan Allah Taala firman dalam quran Surah Al-Baqarah ayat 143 menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang bila-bila dialihkan akiblat daripada Uh, daripada arah uh, apa, uh, daripada Al-Aqsa uh, daripada arah Baitul Maqdis ke ke Kaabahul Musharrafah. <coughs> Dia perpindahan kiblat <coughs> itu sebenarnya <coughs> uh, mengambil apa meng <coughs> mengambil masa <coughs> 16 bulan selepas <coughs> hijrah. Mana bukan terus uh, apa, Nabi SAW menukarkan arah kiblat uh, dengan serta Jadi Nabi pindah ke Madinah 16 bulan masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis. So orang-orang yang yang yang kadang-kadang jumpa Nabi SAW dalam setahun sekali dan tak pernah jumpa lagi pada waktu masa-masa yang lain, mereka tak tahu tentang pertukaran kiblat. Tak tahu pertukaran kiblat telah terjadi Maka mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis sedangkan orang dah menghadap ke Mekah. So lepas daripada orang datang balik, tahu beberapa tahun berikutnya jumpa Nabi, Muhammad SAW, tengok orang-orang dah, orang ramai dah beralih ke arah Mekah bukan lagi ke arah ke arah ke, ke, ke arah Jerusalem akan ke, ke arahilah Maqdis. So ketika itu uh, ada dengan mereka kata habis sesialah sia solat kita sepanjang kita menghadap ke arah Baitul Maqdis, Baitul eh, uh, Maqdis dah Kaabah telah pun ditukar kepada Kaabah uh, Mekah telah, apa ka apa Kaabah apa kiblat telah tukar kepada Kaabah al musharrafah ha, jadi ketika itu aku tak jawab uh, menjelaskan kepada mereka wa ma kana Allah tidak ada Allah Taala akan persiesiakan iman kamu. Ya ini solat kamu yang kamu solat ke arah Baitul Maqdis tadi pun masih dikira di sisi Allah Subhanahu ha, ini tunjukkan bahawa ni air air maksud dia solat solat, uh, solat solat solat solat takum ila Baitul Maqdis. Solat kalian ke arah Baitul Maqdis. Wa sama as-salata iman. Atalan namakan solat itu sebagai iman. Solat itu adalah iman. Okey, bukannya solat itu solat saja. So, jelas kat sini Murji'ah punya pemahaman tu salah lah yang sengaja tak nak. Kadang-kadang diorang bagi alasan. Dia kata orang tak sempat. tapi tak sempat bukan bukan alasan. Uh, mana kita tak boleh clarify. Katakan bahawa iman sahaja dah cukup. Uh, sebab sebab lepas iman akan timbul amal. Tidak sempat itu tajuk lain. Itu terpulang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kepada orang-orang yang sempat mempunyai masa. Tidak mahu beramal lah. Ini masalah. Ini masalah syia Allah SWT. Ini murja'ah. Eh? Iman yang tak betul. Jadi kita ada tiga lah. pada usul tadi. Kita tiga tiga iman yang kita, kita, kita, kita kena jauhi. Itu iman orang munafik, iman orang kafir yang menentang adalah iman orang murji'ah Yang mereka semuanya tidak mengikuti iman al-sunarul jemaah Iman al-sunarul jemaah adalah, iman itu adalah kata-kata uh, kata-kata dan perbuatan uh, Bertambah dengan amal soleh, berkurangan dengan maksiat uh, Dia bukan statik Kadang-kadang dia gunakan apa macam uh, iman uh, dengan falsafah, ahli kalam Dia kata dah percaya-percayalah macam ni, boleh bertambah berkurang Sebenarnya orang-orang yang sebut sendiri dalam Quranul Karim. Uh, Zad, bila dibaca mereka ayat Allah, Zad, bertambah mereka iman. Bertambah mereka iman. Uh, so, tak boleh kata iman hanya setakat percaya saja. eh. Baik. <coughs> Okey. Uh, seterusnya. Al-Asr al Usul yang ketiga. Usul Ahli Sunnah al-Jama'ah. Usul Ahli Sunnah al-Jama'ah adalah. Adamu takfiri ahadimin al Muslimina na' ila bertika bin na'qidin minan nawakidin minan nawakidin islami. Okey. Garis ketiga ialah tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan orang Islam kecuali dengan melakukan mana waktu melakukan perkara yang membatalkan pembatal daripada pembatal pembatal Islam. Jadi benda ni kita buat Islam kita tak terbatal, kita jadi fasik, berdosa. Tapi ada benda kita buat Islam kita terbatal. Maksudnya so sebab itu kena faham. So selagi orang tersebut tidak melakukan perkara yang membatalkan Islam dia, kalau batal iman, orang munafik dah dari awal-awal lagi. Okey. Tapi batal Islam, okay. kita tak kafirkan sebab pengkafiran tadi, uh, pengkufuran kalau kita isytihahkan seorang untuk kafir, mestilah dengan, uh, dengan dengan dengan syaratnya bukan kafirkan dengan semua mudahnya, utama-tama sekarang ni bila ada orang budak-budak yang baru belajar ni, dia, dia kerja kafirkan orang je sebabnya so, dia lupa sebenarnya masalah dalam pengkafiran tadi kita ada garis panduan, garis panduan. bukan kita menghalalkan kekufuran, tapi Ata dasar pengkafiran. Pasal pengka pengkafiran ini adalah benda besar, benda berat. Bukannya benda ringan. Perlukan kepada garis panduan yang tepat. Sebab tu kat sini usul al-akidah al-sunnah al al al adalah antaranya tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan orang Islam kecuali dengan pelaksanaan orang tersebut. Pembatal, satu pembatal adalah pembatal, -pembatal Islam. Okey, baik. Diatak min usuli di antara usul. Di antara usul. Di antara usul. Uh, dia lagi, ya kena tolak sikit okey di antara usul as-sunnah wal jamaah adalah annahum lai kafiruna ahadan minal muslimina illa bidar takabana akidan min min نواكد الاسلامي dan mereka itu orang Islam apa al-sunnah wal jamaah ni tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan orang Islam kecuali apabila orang tersebut melakukan uh, satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam Pembatal Islam. Dia ada dosa besar, ada pembatal Islam. Contoh macam Sumbah berhala. Yeah? Percayakan kepada kuasa jin. Percayakan ada manusia tahu penergaib. Ha, ini benda ni adalah pembatal Islam. Sebab dia bertentangan dengan Nas Nasoreh daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ha, ini kena faham macam mana uh, nak, nak, nak kena pa, pa, confirmkan balik. Ha, sebab ada dosa besar, ada pembatal Islam. Pembatal Islam ni kadang orang tak belajar, dia tak tengok betul-betul Ha, dia tak kisah kadang minta kepada wali, wahai tuan orang mana mati mana wali tu pun kena impak dengan tanah tak diselamatkan diri tiba-tiba kita minta kepada dia untuk selamatkan kita macam mana ha, ni ada antara benda yang berlaku eh kita perhatikan uh, apa banyak terjadi dalam masyarakat naik ke Bukit Gunung Jerai lah ada upacara terjun tasik dari bunting nak dapatkan anak ha, Ini semua ni perkara-perkara membatalkan Islam bukan membatalkan bukan membatalkan iman eh bukan membatalkan iman kita batal, -batal Islam dia batal agak ni faham. Dia okay. ada amma idha amma makana min al pun apa-apa daripada dosa-dosa besar selain syirik, ya. Alati haduna syirki yang ia bawah daripada syirik, yang kurang dari syirik, hatta bunuh orang hata berjudi, hata berzina, hata menipu, ada seata. Tunggu sekali. Tapi syirik tidak. Walam yadul yadul dalilun ala kufri man ertakabahu. Man ala kufri mutakibiha dan tidak menunjukkan sebarang dalil terhadap kekufuran orang melakukannya. Contoh, katakan solat itu takasulan seperti orang yang meninggalkan solat secara bermalas-malasan. Maksud malasan? Bermalasan, ini berdasar pada ini usul usul asalnya. Fatinhum lai yuhkamu lai yahkumu na ala murtaki biah ayat kabeir bi kafri. Maksudnya mereka alis sunnah jamaah tidak akan menghukum ke atas orang melakukannya itu perkara perlu perlu besar dengan kekufuran. Ini bertentangan dengan apa? Khawarij khawarij punya pegangan dosa besar turun kafir. Okey. Ai bil kufri wa inma yahkumun alayhi bil fisqi wa iman. Tapi kita cuma hukum pada orang yang buat dosa besar ni dengan apa? Kefasikan dan juga apa? kekurangan iman. Fasik kurang iman okay. Tapi untuk kata keluar Islam tak. Wa idalam yatub minha fa innahu tahtal mashiati. Kalau dia tak bertawabat, mati tak bertawabat daripada perbuatan dia yang dibuat. Okey. Apa dia mati, dia tak bertawabat dia judi, bertawabat daripada minum arak, tak bertawabat dia berzina. Okey. dia tak bertawabat, daripadanya, fa'innahu tahtal masyiati. Maka dia berada di bawah ke di bawah kehendak Allah Ta'ala. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, ghafaralahu. Jika Allah Ta'ala mengendaki, mengendaki Allah, dia ampunkan untuknya. Wa insya'a, azabahu. Tapi kalau dia nak, dia boleh azab dulu ni aku luli ampunkan. Walakinnahu, tapi orang macam ni kan dia memang Islam, tak keluar daripada agama, buat dosa besar, la yaqul la yaqul dia tidak akan kekal abadi dalam neraka. Ini berdasarkan kepada <coughs> firman Allah Taala dalam surah An nisa 48 ortakan Allah inna allaha la yaghfiru ayush-shirk bihi. Maksudnya orang tak akan mengampunkan untuk disekutukan denganNya. Mana siapa mati dalam keadaan syirik tak akan diampunkan wa yaghfir maduna dalikal liman yasha dan diampunkan siap untuk selain apa bawah dari itu kurang dari itu kurang dari syirik apa bagi siapa yang dikenaki siapa yang dikenaki dia akan ampunkan selain disyirik syirik takkan boleh diampunkan ini, ini asas yang kena pegang eh ni kalau dia mati mati melarat berjudi mati buat bidang-bidang lain yang tak mengkafirkan maka kita tetap doakan dia allahfir lahu wa rahmuhu wa 'afihi wa'fu dia kata, Umat dah buat ahli fi nama, ini, ke, sunnah ini fidalika wasatun. Dan nama saya mengkafirkan orang ni atau mungkin ia orang tu masih Islam ke? Madzhab sunnah ni pada pertengahan. Byal khawarijilladina, yukafiru na murtaki bil murtaki bil kabi roti. Jadi kata, ini dia pertengahan. Di antara orang khawarij, golongan khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar pelaku dosa besar sekalipun ia bawah daripada syirik daripada kufur sebab dia bukannya kufur yang keluar agama okey kita letakkan sampai tahap tu wa bainal murjiati dan kita diantara antara murjiah alladheena yaquluna mu'minun kamilul imani yang mengatakan orang mati dalam keadaan melakukan dosa besar atau orang yang tak bertaubat dosa besar mati di sisi murjiah dia kata orang ni beriman dengan iman yang sempurna Sempurna iman. Seorang mu'min yang sempurna iman. وَيَكُولُونَ Mereka berkata dia ada idea. Idea logik ni. Bukan idea nas. dia kata Idea logik ni kata لَيَدُرُّ مَعْلِيْمَانِ مَأْسِيَةٌ كَمَالَيَمْ فَعُمْ مَأْ kufri تَعْتُونَ Dia kata takkan memudaratkan baik bersama-sama iman ni sebarang kemaksiatan. Apa buat maksiat awak buat, tak ada masalah. Asalkan awak diiman iman, buat. Uh, sebagainya tidak juga menempatkan. Sebagainya tak menempatkan bersama kekufuran eh uh, apa sebab ketaatan. Kalau untuk kafir, tak beriman, maka apa kebaikan dia buat tak ada guna. Tak ada ketakatan yang dikira. Ah ha, dekat sini yang yang yang yang kita faham. Uh, apa Murjiah ni dia tak anggap langsung uh, apa amalan, amalan tadi tu yang tak dibuat tadi uh, dia anggap orang tu sempurna iman. Kita kata okey kita kata orang tu berdosa, iman dia lemah, kan? Dia fasik. Okey, itu itu yang kita kita ukur. Kalau dia ada kononnya kepercayaan tapi tak ada amal. Ha. Sedangkan Silakan apa dia orang pula dia punya idea dia asalkan ada iman kufur uh, buat jahat mana pun tak apa. Sebagaimana dia kata uh, uh, apa kalau uh, uh, tak ada ke, apa tak ada keimanan kekufuran dia ada buat baik mana pun tak guna. Ah ha, dia dia punya diterbalikkan. Tapi itu kaedah akal bukannya daripada syarak. Bukan datang daripada Allah yang rasulnya pengenalan sedemikian. Okey. Baik. <coughs> Ok, seterusnya. Al-Asrlul Rabi'u. Usul yang keempat. Wujubu ta'ati wulatil umuril muslimina malam yakmuru bimaksiyatin. Usul yang keempat, untuk usul Al-Sunnah jamaah adalah, usul yang tingkat uh, akidah al, al jamaah adalah, wajib menta'ati para pemerintah, uh, para pengurus urusan orang-orang Islam. Itu pemerintahlah, Ulat para pengurus dan penguasa umur hal ehwal al-Muslim orang Islam malam yang mengamroh bermaksiatan selaman mereka tak tu, tak memerintahkan dengan kemaksiatan. Ini pasal kes-kes kita sebut tadi, uh, kenapa masuk dalam usul akidah dalam masalah pemerintahan? Sekarang ni pemerintahan. So, kenapa masuk dalam usul akidah? Sebab timbul di kalangan masyarakat contoh Syiah, contoh Khawarij. Mereka ni mengkafirkan uh, ataupun ataupun membolehkan menghalalkan untuk pemenuntukan dibuat kepada pemerintah. Sedangkan Nabi pesan kepada sahabat Us bin Amir Sam mengatakan Pesan kamu untuk dengar dan taat. Pesan kamu untuk dengar dan taat. Itu sepatutnya dibuatlah. Mana? Kau tu naik balik eh. Kau mak tak ada balik. Naik Okey jadi masa mereka gunakan alasan tadi. Alasan untuk memberontak dia tu. Uh, kerana apa, pemerintah tak ikut hukum Islam lah. Pemerintah tak sekian-sekian lah. Jadi ayat tersebut daripada segi logik macam betul. Tapi benda ni pada zaman para sahabat Nabi SAW tadi Berlaku pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abasyah sebagainya kan Bani Umayyah tu utamanya lah Bani Abasyah pada zaman apa, para tabi'in Memang, diorang tak gunakan Alasan tadi untuk merampas kuasa Menjatuhkan pemerintah Itu ha, kena beza Bagi tiga, Kita wajib mentaati nanti sebab pesan Kita dengar dan taat selagi mana apa, Tak suruh kita pada kemaksiatan itu hey, dulu Determin usul di Ahli Sunnati Al-Jamaati Daripada usul Al-Islam al-Jamaah adalah uh, Wujubu wajib Wujubu wajib eh uh, Ta'ata uh, Ta'ati wulatil wula umuri muslimin Wajib menta'ati Para pemerintah atau pengurus Urusan-urusan umat, umat Islam uh, urusan, urusan umat Islam Halibat umat Islam Pemerintahlah Malam ya uruh maksiatin Semua ni mereka tak suruh dengan maksiat Fa'idha amaru bimaksiatin Bila mereka minta dengan maksiat Fala tajudu ta'atahum a apabila uh, taaju taatuhum fiha ha, kalau mereka perlu suruh dengan maksiat maka tak harus untuk uh, apa mentaati mereka pada perkara tersebut tapi wa tabqa taatuhum bil ma'ruf fi ghairiha tapi kekal mentaati mereka dengan baik pada selain tajuk yang uh, tak yang, yang apa yang apa yang, yang, yang, yang apa yang maksiat tadi ni ada orang dia satu maksiat buang semua sekali ah ha, itu salah eh, dia dah jadi pemerintah dari masa maka kita pada yang dia, yang salah tadi kita akan lawan. Kita akan tolak. Tak nak ikut. Tapi pada yang lain kita akan teruskan uh, mentah Jadi kata ajak. Pagi, pagi ni semua rakyat Malaysia kena keluar. Pocor-pocor. Uh, bawa senaman. Ramai-ramai lelaki perempuan macam bergaul. Tak payah keluar lah. Tapi pada yang lain macam orang pemerah. Kena berhenti bentilah Kena ikut pada benda yang maruf. Okay. Kenapa? Amalan Bikawalihi bi Ta'ala kena beramal dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surat Nisa ayat 45. atau yang tekan, Al-A'udhu Billah minasyaitan rajim Ya yuhalladina amanu. Hei orang beriman. Ati'un Allah wa ati'un rasulah wa ulil amri minkum. Hei orang beriman, ta'atilah Allah. Ta'atilah Rasul dan orang memegang urusan di kalangan kalian. So, ini sebenarnya untuk ke kestabilan. Bila kita kata kami yang boleh belajar kat Yemen. Uh, yang dia belajar kat Syria, Mesir, ya, Iraq. Semua tahu sebenarnya bila mana uh, rakyat ni memberontak, buat buat perasaan sebagainya cuba jatuh kerajaan, keamanan akan hilang. Kerajaan yang jatuh tadi, uh, kerajaan koloni baru ba naik bagus akan dijatuhkan cari yang sama. So, apa yang halal berlaku sekali tak akan tak daripada berlaku kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Membar akhir dengan akhir akhir sekali Arab Spring yang kononnya dikatakan gerakan Uh, apa apa rakyat untuk menjatuh kerajaan tapi akhirnya merosakkan negara tersebut. Memang kita tak suka dengan pemerintahan yang zalim, Husin Barok kan, memang jahat. Uh, apa ahli Allah jahat kan? Memang dia jahat, tapi jahat-jahat mereka ni, al-Husin negara itu aman, negara itu aman. Yang orang saya tak puas hati sini, saya ni. kan bila kita gantikan yang lain bukan dia, naik yang baru lagi teruk kerajaan masyarakat. Lagi lagi dahsyat masyarakat mati dibunuh berbanding zaman dia hasil so ini benda-benda yang kita kena perhatikan balik. Okay. kena beramal dengan pertama Surah An-Nisa ayat 55 dan kedua waqaulinnabiy sallallahu alaihi kena beramal dengan Nabi sallallahu Nabi kata usikum bitaqwallahi wa ta'ah wa, ta ah wa intamaru alaikum abdun. Okay. Nabi kata aku pesan pada kamu untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taat. Itu pada pemerintah sekali pun menjadi ketua ke atas kamu, menguruskan ke atas kamu seorang hamba. Menampak-nampak berat kan Perusahaan seorang hamba Tapi kena Takat juga Sebab tu, itu yang berlaku pada Zaman para, para sahabat Para tabi'in Berlaku pemerintah-perintah yang zalim tapi mereka tetap bersabar Saya nak tahu bahawa Apa yang berlaku tadi Ujian untuk diri mereka Dan orang tak balik mereka Untuk kesabaran mereka Dengan lebih baik Okay Dan mereka melihat Kemaksiatan terhadap pemerintah Islam yang muslim uh, adalah kependerhakaan pe, atau kemaksiatan terhadap rasul mereka melihat bahawa penderhakaan ataupun uh, penentangan terhadap pemimpin yang muslim adalah kependerhakaan atau penentangan terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam kerana kerana nabi kata dalam hadis yang sahih nabi kata uh, man uta'il amira faqad ata'ani sesiapa mentaati ketua dia mentaati aku ialah ya, man asal amira uh, amira faqad asani masa pemenderhaki uh, ketua maka dia telah menderhaki padaku tapi orang akan kata tapi kalau jahat walau jahatlah ini masalah dia so, kita kita pernah nabi kata saya tahu nak kamu akan lihat nanti berlaku sikap mementingkan diri sendiri dan, dan nabi kata aku apa depa semua kata nak apa nak buat nabi kata kamu minta kamu tunaikan hak hak hak pemerintah di atas diri kamu kamu minta hak kamu kepada Allah taala Ha, tak perlu kita angkat senjata sebagainya. benda ni kadang ada orang ketihiro lah. Senong. Tapi benda berkenaan adalah benda larang dalam agama Islam. Ha. Benda yang payah nak, nak dihadam oleh siapa-siapa yang terlibat dengan reformasi lah. Benda sebagainya kan. Ha, dia tak payah nak hadam. Tapi pandanglah kepada apa terjadi di Tanah Arab. Yang satu dalam masa dulu. Kami duduk sana boleh belajar dengan aman. Kita tak nak ulang balik. Kita tak pernah setuju dengan pemerintah yang zalim tadi. Tapi Allah Ta'ala memang kadang-kadang membantu Islam dengan orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang jahat, ahli neraka tapi dia bantu Islam. Menyebabkan Islam aman. Uh, contohnya dalam kisah apa dalam hadis sahih Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu keluar pada dengan para sahabat. Kemudian dalam, dalam perjalanan tersebut uh, lepas orang berhenti berkhemah. Patu para sahabat ni ada sebut kan disebut apa? Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. dia sebutlah. Kira siapa yang syahid. Betul sebut nama seorang lelaki, fulan syahid dia kata tak aku nampak dia dalam neraka. Putu para sahabat kata ya Rasulullah, ini laki ni paling ke depan. Paling mara dalam peperangan. Dia kena masuk masuk neraka. Nabi kata aku nampak dia dalam neraka. Patut para sahabat tak pu hati. Kenapa pula dia dalam neraka sedangkan dia paling ke depan. Tengah tengah uh, a tak pu hati tu tiba seorang lelaki angkat tangan. Dia kata ya Rasulullah, aku saksi engkau. Saksi tentang apa? Dia dia ya Rasulullah, ni laki yang tadi. Kau sebut nama ni. Dia dalam peperangan tadi dia keluar ke mana aku ikut dia? Dia belakang. Dia ke kanan aku kiri-kiri. Ada -kiri. kiri aku kiri. Sampai di peringkat dia cedera teruk sangat dia tak dia tak mampu dah tak larat dah kena kecederaan tersebut dia pun uh, dia pun dia pun apa uh, a apa uh, letak pedang dia punya hulu apa pangkal pedang dia dekat tanah letak hujung kat tak dia dia masuk menjatuhkan badan di atas pedang tersebut mati ketika itu rasul uh, bertakbir Allahu akbar rasul bertakbir rasul kata Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah akbar saya sampaikan Allah dan aku adalah utusan Allah panggil bilal dia kata pergi seru pada orang ramai. Dia tanya orang ke jahat tak aliraka eh. Dia kata yang Bilal seru pada orang ramai, ala la ilalul jannata illa nafsu almu'mina. Ketahuilah oi semua dengan sini takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman saja. Takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Wa Allah la yansuru hada din bil rajulil fajir. Takkan pasti bantu agama ni dengan lelaki yang jahat. Dan agama ni akan dimenangkan. Akan dimenangkan. Agama ni akan dimenangkan Dengan menggunakan orang jahat Menurut orang talim neraka tapi dia punya tindakan dia membantu agama Islam ha, Sebab tu kita kata masa kita bukan suka dengan pemerintah yang talim tadi tapi dengan dia aman Dengan dia diamankan rakyat Dengan dia kita dapat hidup dengan, dengan uh, ni, beribadat dengan dengan mudah Dapat belajar yeah. Selain benda sebut ke penganiayaan yang dia buat Allah SWT akan balas balik Kita tak usah rasa kita lebih adil daripada Allah Subhanahu SWT dan apa para sabana nabi yang salam dengan nabi sendiri ketika duduk di Mekah 13 tahun ditindas ketika kata, kata kali ditindas dihina dibunuh disiksa tak bukan orang tak pernah dengar doa mereka Tapi itu adalah ujian Allah letakkan untuk fahamkan kita bantuan Allah masa dia sampai Allah saja tahu bila jadi kita tak nak kita tengok cerita apa cerita lah cerita apa cerita apa kung fu China lah sebagainya jadi kita sebut tengok kemenangan tu dengan revolusi. Pada kemenangan tu dengan revolusi. Ah ha, inilah benda yang berlaku pada masyarakat. Okey. Kemudian wa salata khalfahum wal jihadu salata khalfahum wal jihad ma'ahum wa du'a'alahum bis-sabil salahi was tiqamata aw munawalah wal istiqamata wa munasahati wa munasahatahum aw munasahatahum. Okey. Dan mereka berpendapat mana semua eh? Uh, Pak Alif Sunnah ni berpendapat tentang Solat di belakang mereka Pemimpin-pemimpin yang, yang tak elok tadi Berjihad bersama mereka Doa untuk mereka pembaikan dan juga istiqamah Serta menasihati mereka Doa untuk mereka pembaikan dan juga Ketetapan uh, pendirian Dan juga menasihati mereka Mereka berpendapat dengan itu Bukan maksudnya biarkan saja tapi dia cakap, Tak berubah kerja kita Kita cuma disuruh menyampaikan saja Perubahan tak berlaku bukan kerja kita Perubahan tak berlaku tu itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu bila patut berlakunya perubahan. Bila patut berlaku kemenangan itu kerja Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita eh. Terlalu banyak orang nak ambil kerja Allah Ta'ala. Dia kata tapi kita dah nasihat tak dengar cakap ni ambil barang. Ha. Ha. Dia kita setelah itu dah. Bukan lagi bekerja untuk agama. Dia kerja untuk diri sendiri. Dia rasa diri dia terhina sangat bila teguran tak didengar. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah menetapkan sedemikian pun untuk kita. Baik. Al-Aslul Khawam Yesus. Usul yang kelima. Ini berkaitan dengan usul keempat. Tahrimul Khuruj ala al-wati al-umuri al-muslimin. Idhar takabu muha'ala-fatan al kufri. Usul kelima adalah pengharaman. Keluar menentang terhadap para pemerintah atau pengurus urusan umat Islam apabila mereka melakukan percanggahan yang bukannya kufur. Bukan mengkafirkan mereka. Okey. Okey. Jadi kita boleh kata fasik. kata kafir. Umin usul al-sunnati ni al ah adalah usul al-sunnah al-jamaah adalah tahrimun khoruj ala wulat al-amuri muslimina pengharaman keluar memberontak terhadap para penguasa urusan umat Islam. Ia tak kabo mukhalafatan. Beliau lakukan satu peny penyanggahan, Dun al-kufri yang tak mengkafirkan. Kenapa? Di amrihi rasulullah saw mabit orang tim karena perintah baginda. Serta lawan serta untuk mentaati mereka fi ghairi maksiati sampai bukan maksiat benda yang makruf semua kena ikut. Ha, benda maksiat dia kita ikut. Malam yaslun minhum kufrun bawah kufrun bawahun. Semua tak terhasil daripada mereka kufur yang terang-terangan. Kufur yang terang-terangan. Okay? Kalau segi kufur terang-terangan buat kan dia tak semua berhala sebagaimana ya, dia kita kita kita boleh untuk tidak apa tidak tidak ambil dia sebagai pemerintah kita lagi. Ha, dia berrezah eh. Kalau dia kata dia dia belum siap judi-bizina, belum lagi. Itu dipanggil sebagai kefasikan, bukannya kekufuran. Bi khilafil Muqtazilati. Ini bercanggahan dengan Muqtazilah. Alladzina yujibun al-khuruj alal a'immati. Idhar takabu syai'an min al syai kabairi. Ini bercanggahan dengan Muqtazilah. Bila mereka mewajibkan untuk keluar menentang terhadap para pemerintah. Dekat ha, sini kita nampak Ahli Sunnah punya bukan macam ni. Okay? Ha, bila Muqtazilah yang mereka kata wajib untuk keluar... Uh, terhadap para para pemerintah para imam para pemimpin apabila mereka para pemimpin tadi melakukan sesuatu daripada dosa-dosa besar walau lam yakun kufran sekalipun mereka bukan kufur mereka agama okey wa yatabiruna hadha min al-amr al-ma'ruf wal nahy al-munkar mereka mengira perbuatan mereka keluar memberontak ni termasuk daripada menyuruh dengan yang makruf menegah daripada yang mungkar ini ini pendapat mereka pandangan mereka sebab kita ada nas yang tidak membolehkan sedemikian. Itulah perbuatan para sahabat bila di, diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang zalim di kerajaan Bani Umayyah ke. Pasal para, para apa para tabiin bila banyak fasikah ke. Adun ha, tetap tidak keluar untuk menentang. Tak ada eh. Tak ada angkat ya amar ma'ruf nahi munkar. Tegur orang cakap ya, tapi untuk kita pun kita keluar tentera, tentang mereka dengan tenteraan tidak. Ya. Okay. Walauki oh, yang sebenarnya dan realitinya Ana amal al-muatzi lati, hada hu adamul munkari. Bahawa amal itu perang <tangan> amalan. Eh, bila mu'tazilah ni, ialah sebesa-besa kemungkaran. Kemungkaran paling besar. Lima terat <tuk> tabah alihi min al-makhadiril alimati min al-fau'ba wal fasadil amri waktu lafil kalimati watsallul al-ada'i. Ia adalah kerana apa yang aku okay, paling besar. Karena apa yang tersusun di atas pemeruntakan terhadap pemerintah daripada apa iaitu tersusun di atasnya daripada bahaya-bahaya yang besar yang berupa faudah macam lah dia tak ada pemerintah. Bila tu bila dia naik dia tak dapat nak kawal tentera. Lagi masalah. Jadi akan bawa pada faudah. Macam bilaulah? Wa fasalil amni wa sa'akan urusan wa ikhtilafil kalimati dan juga percanggahan suara. Wa tasall ada dengan penguasa musuh. Akhirnya musuh kuasalah ke dekat negara Islam. Semua so, umat Islam sendiri tak dia tak nak bersatu dia bawa satu pemimpin. Udang balik. Tak suka dia boleh. Tak minat dia pun boleh. Lepas eh, rasa buat Nabi macam itulah. Dia tak pernah ada sebarang uh, sebarang uh, intention untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini bezanya kita terlibat dengan demokrasi kita nak uh, semua orang jatuh. Ikut apa yang kita nak, tak, tak ikut apa kita nak. Okey, nak orang ditangkap orang tersebut, uh, tidak tidak apa tidak uh, menepati ciri-ciri negara dan kita perang masalah. Okey. Husin ke-6. Husin ke-6 selamat qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ushikna ma Allah selamat atau bersihnya qalbu qalbu mereka qalbu kol alsinah jamaah ni dan lidah lidah mereka pada para pendamping rasulullah sallallahu alaihi ini saya baru ni kata dan maulana apa tadi pada apa maulana Salman Anadawi saya dengarlah yang bahagian dicakap tentang para sahabat ni apa ribu-ribu telah murtad dan sebagainya dia dia words yang dia pakai tu ada masalah. Bila dia sebut sahabat saja termasuk dan tu Abdullah bin Ubay pun. Badwi yang kecil dalam masjid. Zul Khuwaisyah yang yang kata Nabi tak adil. Dia masuk dalam lingkungan sahabat. Tapi kita ada sahabat yang Nabi pembezakan bila Nabi sebut kepada uh, Khalid bin Walid, dia pun sahabat yang baru masuk Islam waktu tu ketika berlaku pertelingkahan di antara Khalid bin Walid dengan uh, Abu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata da'u ni. Ashabi. Lata subuh ashabi yang kamu cela para sahabatku. lihat cuba yang kita cela, para sahabatku, kadang-kadang, kalau apa-apa tak apa, kalau menyebabkan soalan kamu, sebesar bikin uhut emas. Takkan menyamai sedekah mereka sebanyak satu mood ni, Satu cupak atau separuh. Nak ceritakan kedudukan sahabat. Kepada tu sahabat kena nilai. Bukan kita kata para sahabat telah murtad dan sebagainya. Ni sewil. Lepas tu Malaysia, orang kita angkat. Orang Malaysia angkat jadi maulana apa-apa. Apa, dia angkat sebagai apa, syekh besar lah daripada Nadawi. Simple macam tu je. Dia kata-kata tadi, tohmahan yang sama dibuat oleh syiah. Oleh anti-hadis. Saya kita tahu bahawa definisi asal. Untuk sahabat tu, kita kena faham definisi tersebut. Bahawa kita boleh asingkan yang perangai betul-perangai salah. Ini pelik betul lah. Tahu kenapa? Seronok lah. Nak tunjukkan dia ada alamah lah sebagainya. betul tu dia angkat, menambik. Ini, ini salah. Eh? Apa-apa pertuduhan daripada para sahabat yang orang tersebut adalah keluar. Mengenai siapa boleh kata sahabat something maka agama dia tak betul. Automatik agama dia tak betul. Sebab agama yang dia dapat ni sahabat yang bawa kan. Dia dapat ni siapa? Daripada gua. Dapat daripada para sahabat Kalau ada kata para sahabat tak dipercayai dalam agama. Boleh disangsikan dan semua benda dalam agama ni rosak. Lepas tu jaga-jaga sikit kata-kata tentang sahabat ni jaga-jaga sikit. Okay? Jadi, Wamin usul ahli sunnati wal jama'ati Di antara usul ahli wal jamaah adalah Salamatu Kulu bihim Wa al -sunnatihim. Selamat Atau sejahtera Kulu bihim Kalbu mereka Wa al -sunnatihim. Lidah mereka Di li ashabi Rasulullah Terhadap para sahabat Para penamping Rasulullah SAW Kama wasafahumullahu bi dhalika Sebenarnya so, Allah Ta'ala Sifatkan mereka itu Para sahabat Dengan itu Fi qaulihi ta'ala pada firma Allah Ta'ala, "Lama ذَكَرَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْصَرِ وَاسْنَعَ عَلَيْهِمْ وَقَوَالَ Tak dia datang datangkan sebutan tentang muhajirin dan ansar dan dia sanjung ke atas muhajirin al-ansar. Ini dalam surah uh, al Hashr, Ayat ke-8 dan 9. Ayat ke-10. Eh, dan Allah Ta'ala Ta datangkan ayat ke-10. Allah Ta'ala kata-kata, وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْنِينَ Kita ni, yang Allah Ta'ala akan Masukkan ke para sahabat kita ini adalah orang yang orang kata wala' diin aja umim bang orang datang selepas mesam selepas para sahabat ya kulubna robbana kafirlana mereka berkata wahai tuhan kami ampunkanlah untuk kami wahai khalas sabaku nabil iman untuk saudara saudara kami yang telah menaungi kami dalam beriman walataja anfi kulubin aribillalladina aman yang telah aku, uh, aku jadikan dalam hati hati kami kebencian kebencian Terhadap orang beriman Rabbana innaka ra rahim, wahai Tuhan Kami Sungguh engkau maha pengampun Amat-amat lembut Amat-amat penyayang Jadi ini Ciri-ciri orang datang lepas sahabat Karena dia kata orang tersebut tak Dia cela para sahabat Dia tak minta ampun untuk para sahabat ha, Dia masalah Serta wa'amalan Kena beramal dengan uh, Sabda baginda SAW La tasubu ashabi Yang kamu cela para sahabatku Tuala di nafsi biya dih Maka demi Tuhan yang nyawaku di tangannya Lauh amfakoh, ahadukum mislah ohh din jika menginfakkan seorang kamu, seumpamamu ahud mas, mahalok kamu dah hadim tak sama dengan sedekah satu mud seorang mereka, enam ratus gram, eh? okay, wala nasi fahu dan tak separuh pun tak, separuh pun tak, bukan setakat uh, satu satu sapa satu satu mud, separuh mud pun tak sampai, ini ha, citerkan berkenaan dengan kedukan mereka, ni ini benda asas. Macam siapa yang datang untuk rosakkan agama, dia akan serang para sahabat dulu. Dan serangan para sahabat pula kita kenal. Siapakah mereka yang dikatakan sebagai ahli sunnah, siapa bukan ahli sunnah. Dengar dia kutuk sahabat, dia sangsikan para sahabat, dia kata para sahabat macam-macam. Dia ambil jalan, eh? jalan lain daripada para sahabat. Macam ni Imam Syafi'i r.a. pernah sebut dalam surah An-Nisa. Kita tafsirkan ayat surah An-Nisa, ayat 15. Ketika ayat-ayat tu berbunyi... Uh, A'ud billahi minasyaitanir rajim. Wa man <-Mari>. kikir <at> <politicalthropod> rasul. Sesiapa yang membelah yang lawan kepada rasul. Mana rasul ke kanan dia ke kiri. Wa <incarati> tabi' ghayra sabilil mu'minin wa ikuti jalan selain jalan orang beriman. Orang beriman yang pertama ini maksudkan adalah para sahabatlah. Ta ikut jalan mereka. Jalan yang, orang beriman yang awal. Okay? Orang itu orang macam ini, nwalihi ma tawallaka. Paling kali kepada mana nak berpaling. Mana nak pergi pergi kami pusingkan dia Wanuslihi jahannam kami akan masukkan dia dalam neraka kuasa atmasirah sebut buruk tempat kembali ni pasal para sahabat terlibat ke situ jalan orang iman tu lah jalan para sahabat lah kalau untuk tinggal sahabat dia, dia apa tinggal pada dia mungkin juga ayat surah apa surah taubat ke seratus pun orang tak nak berikan gambaran yang sama orang tak nak nyatakan wasabikunal Nah orang yang memulai iaitu awal-awal masuk Islam minal muhajirin wal ansar dia kena muhajirin dia kena al-ansar waladhi nataba'uhum bihsan dan siapa ikut mereka dengan baik apa janji Allah Taala untuk sahabat awal uh, Muhajirin, sahabat awal Ansar, yeah? Dan orang yang ikut mereka dengan baik. Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, keridaan Allah terhadap mereka. Waradhu anhu, mereka redha terhadap Allah. Wa ahdalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Ta Allah janji untuk mereka syurga. Taman-taman yang mengalir di bawah sungai-sungai, khali nafihha abada, kekal mereka selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azhim. Itulah yang paling besar. So, kalau kita faham dekat situ dengan jelas. Okey. Kan? Tidak ada apa sebarang apa kekeliruan tentang kedudukan para sahabat. Untuk kita patuhi, contohi uh, apa ambil agama kita daripada dia. Bukan seperti gambaran orang sekarang untuk guru dia lebih besar daripada para sahabat Nabi SAW Alaihi okay. yang kita sebut tadi kan, kedudukan para sahabat tadi khilafan lil mubtadi'ati. Ini bercanggahan terhadap golongan ahli bidaah. Minar rafidati dengan rafidah. Rafidah ini golongan yang menentang uh, apa golongan yang apa uh, menolak untuk mengikuti Uh, Sunnah Nabi saw. Ini digelar mereka ni oleh Syiah, diorang lah, Syiah yang digelar mereka ni sebagai Rafidah oleh uh, Zaid bin Ali, Zainab bin al Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali, Zainab bin al Abidin, zan al Abidin ni adalah anak Husain. Uh, dia kata Zaid bin Ali, Zainab bin al Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Mana cucu Husain, cicit Ali yang bergilaran kepada golongan syiah ni sebagai Rafidah. punca ni kalau kita lihat perbualan dialog mereka tu bila, bila Zaid bin Ali merasakan dia layak untuk penguasaan dan pemerintahan dia beri kufar ajak orang-orang yang mengaku cinta kan apa Ali baik cinta, apa Ali cinta, al cinta semua sekali lah ajak untuk masuk tentera dia jadi golongan tersebut datang aa, dan kata kami tak akan ikut engkau kecuali engkau isytiharkan pendapat kau tentang Abu Bakar dan Umar jadi dipuji lah dia puji. Zaid bin Ali suara sahabat-sahabat yang lain juga ya apa orang anak murid para sahabat dia puji dia puji dia puji, dia puji Ali dia, dia, dia puji apa apa Abu Bakar puji Umar lalu golongan-golongan Syiah tu di Kufah tak setuju dia kata takkan kami ikut kecuali engkau kena maki juga ketika itu dia kata ayat sebut dalam ayat ke-8 surah al-hasyr tentang orang Muhajirin kurang orang ni ke atau bukan lalu dia baca pula ayat ke-9 surah al-hasyr tentang orang Ansar. Engkau orang ni ke? Dia kata bukan. Dia kata kalau... Maka lelaki ni kata... Itu Zaid bin Ali dengan Abidin ni kata... Kalau korang bukan ayat nombor lapan... Bukan ayat nombor sembilan... Aku sumpah dengan nama Allah... Korang bukan orang nombor sepuluh. Ayat nombor sepuluh kita baca tadi. Yang kat atas tadi. Dan orang-orang yang datang... Sesudah mereka... sudah pada sahabat... Mereka berkata... Wahai oh, Tuhan kami... Ampun untuk kami... Dan untuk saudara kami yang... mendahului kami dan beriman. Dan kau jadikanlah hati kami... Ke sebarang kedengkian terhadap orang beriman wahai tuhan kami sungguh engkau maha halus maha lembut lagi maha penyayang ha ni dijelas ni sangat jelas itu dia maksud dia okey dia kata ini pencanggahan dengan golongan apa golongan albidah rafidah itu syiah ha eh? jadi jadi zainal ali kata kepada mereka idhabu fa antumur rafidah pergilah kalianlah rafidah Idhabu fa antumur rafidah kalianlah rafidah okey al khawarij ni kan juga al khawarij al khawarij ni kumpulan pemberontak yang datang muncul mereka ni selepas daripada uh, kema, apa, ke zaman Osman ketika zaman Uthman bin Affan orang memerintah ketika Uthman memerintah muncul kumpulan ni uh, dia dia serang Madinah kemudian diorang tuntut daripada Uthman letak jawatan Uthman tak jawatan dia bunuh eh kejut eh dia tarik Yeah, sama <coughs> okay, jadi ni semua uh, ni Jadi khawatif ni zaman usman bin afan rahimahullah mereka muncul dan mereka lah yang apa umat usman bin afan letak jawatan atau alasan usman bin afan ni dikatakan cronism uh, nepotism uh, lantik keluarga sendiri yeah, lantik orang rosak buang dan sebagainya so jangan tak pu hati kerana usman lembut dolan pun uh, apa apa datang madinah pada tahun 35 hijrah kepung madinah kemudian suruh usman letak jawatan Osman tak tahu, jadi orang bunuh, bunuh, orang bunuh Osman bilafat dia memilih masuk antara Ali, nanti Ali jadi khalifah. Bila tu bila Ali tak ikut cakap mereka, mereka buat pula satu kumpulan, apa keluar dari daripada situ membentuk satu kampung khas untuk diri mereka yang apa di per apa, apa, apa di Haruriyah, Haruriyah di Iraq. So, jadi di negara mereka Haruriyah atau di negara juga Khawarij. Nabi pernah terangkan tentang kumpulan ni, bahkan kalau siapa nak tahu tentang anti-hadis yang pertama, mereka lah contoh terbaik. Contoh terbaik untuk anti-hadis pertama. Bila Nabi sabda, dia boleh kata Nabi tak adil. Nabi arahkan satu, itu pengagihan harta dalam pasal perang ikut arahan baginda. Uh, Diorang boleh kata, Yang Muhammad berlakuk adil lah. Mereka kata, akan lahir daripada keturunan orang ni, uh, kaum. Yang apa, cakap kata-kata yang baik daripada sukat uh, kata-kata, itu Quran tapi sama sama mereka keluar daripada Islam keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Okay. Jadi uh, ini berkaitan dengan khabarif, "Yalladine yasubun as-sahabata" iaitu mereka memaki atau mencela para sahabat. "Wa fadailahum" dan mereka menentang, tak menerima kelebihan para sahabat. Sedangkan Quran mereka baca pun para sahabat yang ajar. Uh, macam mana boleh tak percaya kan? "Wa yara ahlus sunnati anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu Bakrin" dan melihat berpendapat Al-Sunnah bahawa khalifah Sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Thumma Umar Thumma Uthman Thumma Ali Radulahu anhum ajma'in Kaman ta'ana fi khilafati wahidi min ha'ulak Bagi siapa menubuh pertuduhan Menulak Menubuh penentangan yeah? Membuat kata-kata buruk Terhadap uh, salah satu di antara mereka ini Khalafah uh, Pada perkhilafah salah seorang di antara mereka ini Fahuwa adallu min himari ahlihi Ya yeah? maka dia lebih uh, lebih apa, lebih sesat berbanding uh, keledai keluarga dia keledai kampung dia wali mukhalafatihi nass kerana percyang, penyanggahannya nas al-Quran uh, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi serta ijmak ala khilafat ala khilafi ala khilafati hauli ala hada tertib. yang menunjukkan kepada apa yang dia pada khilafah uh, mereka ini di atas tertib berkenaan datang ahli awal dan sebagainya tak patut tidak ada ke, terpatut sebab, sebab kepesepakatan para sahabat terima Al-Baqarah kemudian Umar, kemudian Osman dan kemudian pilihan mereka adalah pilihan yang kesepakatan mereka adalah kesepakatan yang terima oleh Allah dan Rasulnya itu sebab kenapa tak boleh siapa pun datang dan buat pertuduhan pada mereka ok macam laju lah pula sangat <laughs> itu jadi 9 je ni muka surat 52, 36 baca lagi kan habis ni kan Uuh, okay Sekejap Satu dua puluh lima Dua puluh empat Kau sampai dua puluh empat Empat puluh lapan Sampai kira Boleh ikut Satu lagi ikut Satu lagi ikut Satu lagi ikut kita berhenti eh Baik Al-Aslu Sabi'u Usul yang ketujuh Mahabbatu Ahli Ba'iti Ahli Ba'iti Rasulullah SAW Watawalihim Okay Uh, mencinta, uh, usul yang ketujuh adalah Mencintai ahli ahli baik Rasulullah SAW Dan juga Memperwalikan mereka Membira ketahan setia Kasi sayang kepada mereka Usul ahli okay. sunnati wal jama'ati Diantara usul al-sunnah wal jamaah adalah Mahabbati ahli baik Rasulullah SAW Mencintai ahli keluarga Ahli rumah Rasulullah SAW Watawalihim amalan dan, dan memperwalikan mereka Membira kasi, kasi sayang, sokongan kepada mereka Kena beramal dengan Biwasi jati Rasulullah SAW dengan pesanan Rasulullah S.A.W dalam apa, hadis sahih Muslim uzakirkumullah fi ahli baiti aku peringatkan kalian mengenai ahli keluargaku tentang ahli keluargaku berjaga ini nabi tinggalkan kita Quran dan keluarga, keluarga baginda Quran kita jaga hukum akamnya keluarga baginda kita berjaga daripada dipersisihkan termasuk maksudnya bukan maksudnya semua sekali kena jadi ketua kalau tidak kalau anda kata-kata itu -kata -kata adalah benar nescaya ketika gantikan Abu Bakar atau Abu Bakar tak ikutlah perintah Rasulullah S.A.W dan ha, ini ada pertuduhan sangat berat kepada orang yang Nabi lantik dia untuk jadi imam sepanjang baginda sakit untuk me menjadi imam kepada umat Islam seluruhnya. Ha ini tuduhan yang salahlah. Lepas udhakirukum ahli fi ahli baiti ini Nabi sebutkan tentang suruh jaga. Jangan biar mereka apa, tidak mendapat apa, tak mendapat bantuan, tak dapat pertolongan, dia tak boleh makan zakat. Sedekah tak boleh makan, zakat tak boleh makan. So kita kena bela mereka, jaga mereka. Sayang Rasulullah jaga mereka. Ini tunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mana zaman Abasyah. Mana yang, yang berkuasa tu. Ketuan Abbas bin Abdul Muttalib. Keluarga Nabi lah. Jadi Nabi ketika tu orang banyak sihatkan kepada Imam Ahmad supaya doakan. Supaya uh, Khalifah terlingkup. Imam bin Hanbal kata aku aku harapkan aku tak doa ni aku dapat syafaat Rasulullah SAW. Ini contoh sekali. Dia dikenal hak uh, apa keluarga Nabi SAW. Dan... Ahli bait itu bukan yang Ali Fatima saja, bukan. Walaupun ahli Di antara ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah azwajuhum ummahatul mu'minin isti-isti bagi dia ibu-ibu orang-orang beriman. Ibu-ibu bagi orang-orang beriman. Rodhu Allahu anhu wa ardhoh telah redoh Allah Taala terhadap mereka dan Allah Taala akan meredo lagi mereka. Fakar khalad. Rodhu Allahu Taala. Minta lebih Allah Taala. Bagi dah macam kau tabahun nabi kau lihi. Ya Allah ucap pada mereka dengan firmannya, wahai isteri-isteri Nabi azab 30 wajaha ilaihim annas nasaiha nasa wa wa'adahunna bil ajrin azim dia dan Allah Taala uh, arahkan kepada mereka uh, nasihat nasihat dan janjikan mereka dengan ganjaran yang besar nah, Allah sebut lepas tu lepas sebut semua tu ayat 33 Allah kata ini isteri Nabi lah tajuk dia tak habis lagi inna ma yuridullahu yudhiba ankum ruju'a ahlil bait Hanyalah autala bagi arahan ini panduan ini nasihat ini untuk menghilangkan daripada kalian kotoran wahai ahli bait wu yatahirakum tahtihirak dan suci kamu sesuci-sucinya ini tajuk isteri nabi Tengah bincang pasal isteri nabi jadi boleh tahu Ali dalam tu Itu masalah ni yang keazal di kumpul tiga well asal fi hadal fi ahli bait ada asal seperti mana itu adalah kora batu al nabi saw Kaum kerabat Nabi yang salam wal murad bihim huna as-solihun minhum khosatan dengan kami dengan mereka di sini adalah golongan yang soleh di dalam mereka sahaja terutamanya terutamanya amma qarabatu ghairus solihin falaisa lahum haqqun alaihimul haqq kaamihi abil hab wa man sabahu kaum kerabat dia yang tidak soleh maka tiada untuk mereka sebarang uh, hak seperti bapa saudara baginda Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan siapa-siapa sepertinya -siapa tak boleh. Awak tak dapat akad yang tadi. Allah Taala atafsiran al Al-Quran surah masad al pertama. Ni tuntas dah. Orang kata tabbad yada Abi Lahab wa tab. Silakalah dua tangan mulah mencelakakan dia bersama dengan dua tangannya. Ayat kedua, ma aghna anhum aluhu kasab. Tidak menyelamatkan dia hartanya tidak juga apa dikerjakan. Anything termasuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak ada apa, -apa. Al-Quran cakap. Saya juga nak kata boleh pula. Fa mujarrad al rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wal insab ilaihi min ghairi salihin min ghairi salihin fi din la yughni sahibihi min Allahi shay'a. Maknanya mata-mata ada hubungan kek kaum-kaum kerabat kekeluargaan dengan Rasul Sallallahu uh, Alaihi dan dapat uh, dinisbahkan dinasabkan kepada baginda. Dai dengan tanpa dengan tanpa uh, pembaikan pada agama kebaikan pada agama tidak akan menyelamatkan orangnya sedekap orang sedikit pun tak. Tapi kesan apa? Kalau rasulullah saw. Nabi kata bahawa Ma masyarakat Quraisy wahai kaum Quraisy wahai kaum Quraisy. Nabi kata Ishtarau Amfusakum belilah tebuslah diri kalian. Ya, yeah. ini terboslah diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh menyelamatkan kalian uh, daripada Allah Taala sedikit pun. Aku tak boleh melepaskan kalian daripada Allah Taala sedikit pun. Bagi pihak kalian daripada Allah Taala sedikit pun, aku tak boleh menyelamatkan bagi pihak kalian daripada Allah Taala sedikit pun. Ya Abbas, ammi Rasulillah wa Abbas, bapa saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ugni 'anka minallahi syai'a. Aku tak boleh menyelamatkan kau Amanya kami pihak engkau dari Allah Taala sedikit pun. Ya Safiyata, ya ya Safiyatu ummati Rasul ummatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah mak saudara Nabi. Apa Safiyah? Mak mak saudara Rasulullah. La ughni anki min Allah aku tak boleh memilhamatkan bagi pihak engkau dari Allah Taala sedikit pun. Ya Fatimat binti Muhammadin. Hei Fatimah binti Muhammad. Salini mimali masyikti Minta lah daripada harta aku Apa kau inginkan La'uni angki minallahi syai'ah Aku tak melamatkan menyelamatkan kau Menyelamatkan bagi pihak kau Daripada al sedikit pun Semua tak lepas Hanya kerana hubungan kekeluargaan tadi Itu tidak memadai Okey Dia kata sini sambung eh Nak habis sikit eh Waqarabatul Rasul as-salihun Dan korang korang korang korang korang Lahum alaina hakul ikram. Untuk mereka wajib ke atas kita hak pemuliaan. Yang cinta nisan tak dak? Ha, yang mana dia bertakwa, soleh, ya. Hak pemuliaan, wal mahabbati kecintaan, wal ihtiram dan penghormatan. Walai juz lana an naglu fihim. Sejauh ibadati. Namun ada tidak harus untuk kita melampau pada mereka uh, lalu kita kita apa kita, kita, kita mendekat diri kepada mereka. Dengan sesuatu daripada ibadat mana masa jadikan diorang sebab untuk ibadat kita diterima dan sebagainya. Aku nak taki do, aku nak taki dah kita berintikat fihim andahum yang fauna atau yang min dunillah. Kita berintikat bahawa mereka ni bermanfaat atau berimudarat apa-apa selain dari Allah Taala. Lian Allah Subhanahu wa Taala berthiman kepada Allah Subhanahu wa Taala berthiman kepada Nabi nya Sallallahu alaihi wasallam dan surah jin ayat 21 kul katakan hai muhammad inna la amliku ilakum lakum darran wala wala lakum darran wala rashada katakan hai muhammad sebenarnya aku tak miliki untuk kalian kemudaratan tidak juga petunjuk dan surah dan surah al-a'raf ayat 188 kul la amliku lakum min nafsi linafsi naf'an wala illa ma Allah katakan hai muhammad aku tak miliki untuk diriku pemunafaatan atau pemudaratan. untuk diri sendiri pun illa ma syaa Allah apa yang engkau kehendaki saja walakun alamul ghaiba kalau aku tahu perkara ghaib lastaksa tu minal khairi pasti aku membanyakkan perkara-perkara kebaikan wama masnissu aku takkan kena perkara sebarang keburukan nah, ini uh, peringatan kalau Nabi pun tak boleh apa saja kita minta kan wali-wali ni fa idza rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fa kaifa kalau ini rasul sedemikian maka bagaimana dengan selain baginda fama yang taqiduhu yang taqiduhu ba'duna si Mimman yuntasabu li qarabati Rasul sallam i'tiqadun maka apa yang di'tiqadkan ia sama yang i'tika ya taqiduhu maka apa di'tiqadkan dipercayai ia oleh sebahagian daripada manusia mimman yuntasabu mimman yuntasabun li qarabati Rasul terhadap sesiapa yang dinasabkan diketurunkan kepada dinisbahkan kepada uh, kaum kerabat Rasul adalah i'tiqadun batilun ialah ia i'tiqad yang batil yang tak boleh kita ambil dan terima untuk jadikan sebagai pegangan kita ataupun percaya okey baik walilham okey kita berhenti di sini nak kita tengok kalau ada uh, soalan soal jawab eh baik okey a uh, merebut sentani Okay, bagi makanan ya. Assalamualaikum uh, ustaz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ustaz. Soalan luar topik berkaitan isu semasa. Bolehkah uh, ulas uh, berikan ulasan? Boleh ustaz berikan ulasan ringkas mengenai segolongan pihak yang benarkan zikir mufrad Allah Allah dan hu hu disertakan dengan pergerakan badan goyang seperti menari. Okey. Mereka mengatakan uh, itu ada uh, dalil itu daripada surah Ali Imran ayat 191 dan hadis dalam dalam riwayat Ahmad, kisah Ja'far bergembira sehingga menggerakkan badan bagi dipuji oleh Rasulullah SAW adakah kita cari ibadah menepati syariat Islam jawapannya tidak menepati syariat Islam, first thing first masalah, zikir mufrat zikir tunggal dengan nama Allah secara zahir ataupun secara domir zahir kalimah Allah domir kalimah hu atau hua atau nahnu sebenarnya tapi dia tak sebut nahnu Cita kelakar juga lah pasal Nahnu Ata' At nak pakai juga tapi tak, dia tak ambil Kenapa? Allah Alam kan Tapi nak fahamkan sekali ni, ini adalah kaifiyat yang salah Punca dia kerana, kita biar kita, kita dikir Ata' nak kata Uzzukurullah dikrang kathirah wahai beriman Dikir kamu, Ata' nak dikir yang banyak Yang surah Al-Ahzab Ayat yang ke Sekejap ya eh? uh, Ayat likan tashira. Ayat ah, 41. Alazan 41. Wahai orang beriman berzikir kepada Allah Taala Yang zikir yang banyak wasabbihuhu bukratan wa asila dan bertasbihlah kamu menyucikan Taala pada awal, awal malam uh, pada awal pagi dan awal malam. Okay. So, jadi bila bila benda ni arahan otaklah. Jadi kita patutnya tengok pada Nabi SAW so, Nabi sendiri SAW menjelaskan kepada kita ahbur kalam ila Arbaun kata-kata paling suka iswah taala ada empat selepas al-Quran Karim tak ada lebih mulia bagi kata-kata ni itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahuakbar yang nabi kata yang nabi kata ini kalam paling tak sukai so macam mana boleh kita tukar zikir yang nabi sebut tu kepada yang lain makanya kadang-kadang geng-geng tadi sebut afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah datang dia tinggal Allah saja tak boleh kerana golongan yang kata zikir Allah ni saja Ataupun golongan yang kata hu, lagi teruklah lah. Dia, dia, orang ni, tidak bersandar kepada dalil yang jelas. Dia cakap, apa salahnya, keharusan. Untuk haruskan saja. Untuk keharusan. Alasannya kerana, Nabi kata, dalam hadis yang lain, Nabi kata, apa, apa, apa bila manusia, apa, apa tidak akan berkiamat, selagi sebut Allah Allah. La takumus'ah, apa, kata, hatta layuqal Allah Allah. Mena, takkan berkiamat, sehingga, dikatakan, tidak dikatakan lagi Allah Allah. Selagi kalimah Allah disebut oleh manusia, selagi itulah kiamat akan jadi. Sebab memang kiamat jadi pada orang yang tiada iman langsung. Tak ada sekeliling iman dalam hati mereka. Itulah orang yang akan roboh langit, pecah, bertabangan gunung ganang pada mereka. Adapun yang beriman akan dimatikan sebelum kiamat. Cuma masalah sekarang tadi, kata yang Nabi sebut tu bukan kata dia orang ni. Rikir dia Allah Allah. Ni kena faham tak? Kan? Jadi pasal kita kena faham. Sebab Nabi dah terangkan, Nabi kata kalau umpamai orang sukai adalah ada empat dan semua itu adalah jumlah jumlah muvidah kalau saya belajar bahasa Arab Kalimah Allah saja tiada timbul masalah pemuliaan atau penghinaan Allah siapa sebut orang musyrik sebut sambil menyukutkan Allah Taala talbiah pada hari hari hari Haji kan orang lebih lah Allah malah baik juga tapi orang kata ilah syarikah walaka dia sebut nama Allah tapi dia tidak muliakan Allah Taala So, tu lafaz Allah saja belum jadi pemuliaan. Mereka maksudkan masalah ni Ni kan kita ada kalimah Mekala Mufid Yang mana tasbih Atau takbir Atau tahmid Atau tahlil So, tak betul orang tu kata boleh itu. Alasan dia kerana benda berkenaan Telah datang apa Dia, dia, dia bayangkan macam tu Dan Kita ada dalil yang lebih jelas daripada Nabi SAW Itulah cara Nabi berzikir Tak pernah berzikir Hu hu hu hu Tak ada Tak pernah ada Tadi Allah. Allah. tadi Nabi tak pernah ajar macam tu. Kalau Nabi dah ajar, takkan awak tinggalkan ajar Nabi ikut guru tarikat awak? Guru tarikat Ada lagi, lagi atas Nabi ke? Satu pun. Kedua, masalah goyang badan. Ada satu-satu surat Imran. Kalau saya, apa? Aliyyazquruna'ullah qiyyaman waqu'udam wa'ala junubihim kot. Ayat tu. Saya confirm balik. 191 Ayolah Dia bukan yang kelakar, dia ada separuh tu dia buat dia berdiri Dia macam ni, Ustaz Yunus punya tujuk Orang tu Allah, duduk dia berdiri, dia berdiri, dia berdiri, duduk Tu bukan cara dia, Nabi tak nak buat macam tu Goheng badan tak ada alasan ni, kaedah ahli bina'ah Siapa-siapa ikuti kelas pengajian kita Berkenaan dengan uh, Perangai ahli bina'ah ni Dia punya perangai adalah Dia bukan cari dalil untuk beramal dia buat amalan sendiri, cari dalil untuk sokong amalan dia Macam apa? Jaafar As-Saudiq eh, Terlumput-lumpat Walaupun kisah tak suhaeh Kalau suhaeh sekalipun, tak ada kaitan dengan zikir Tak ada kaitan dengan zikir, dia gembira Seorang gembira, yahoo peluk bini dan sebagainya Itu kan? Dia bukan, bukannya, apa, bukan bentuk yang mesti dijadikan sebagai tauladan Setiap orang akan ada ekspresi Baik kegembiraan bermacam-macam Dia bukan dengan maksud berlumput-lumpat tu Tanda awak, awak, awak memenuhi kegiatan Allah Ta'ala serupa dengan orang kafir pula tu orang kafir pernah adim tu awak muslim jadi adim tu kenapa kita kan nabi dengan para sahabat ada contoh yang terbaik ini masalah saya perhatikan jadi ada dua tiga nanti saya share banyak video dekat apa, dekat dekat apa uh, kitunya admin untuk diorang share balik nanti ada ada jawab soalan tentang apa yang dia apa daripada kitab uh, Syekh Abdul Razak Amin Al-Badr uh, Syekh Abdul Razak Amin Al-Badr dalam fik doa dan fikir seperti dalam kitab Fi'asul Usna dia ada datangkan satu bab tajuk kebatilan bergikir um, menyeti Allah Taala dengan nama tunggal tak kira isim zahir atau isim dhamir. Diterangkan. Sebab so, kita ada contoh nabi, kenapa buat contoh lain? Jadi nanti kan solat kita pun boleh tukarlah. So, tak boleh pula. Mana dia dilarang kat nabi larang dan larang, larang. Nabi sebut dah solat macam mana aku solat. Dia tahu kan? Lah, apa, puasa tak ikut nabi. Sebab nabi kata solat je. Zikir tak ikut nabi. Takkan macam tu ajaran kita? kita kena betul ke balik eh baik a uh, Allahu alam okey kita okay, got lah. ini tak ada soalan sama kan soalan sama okey wallahi so, alhamd kita berhenti sini insya-Allah sambung kemudian uh, pada masa yang akan datang wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi Sunnahmu Shallallahu Alaihi Wasallam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.